Fa tot just una setmana ens fèiem ressò de les pràctiques professionals que havien fet un grup d'alumnes de l'Escola d'Arlellotja il·lustrant una trentena d'articles a la Viquipèdia. Avui volem tornar a demostrar-vos que la conjunció entre l'art i l'educació és del tot compatible. És per això que volem parlar-vos de l'exposició Creadors en Residència, que podreu veure a la Faber i Coats de Sant Andreu fins demà dissabte, 12 de maig, que ja és l'últim dia. Un grup d'estudiants d'ESO de diferents instituts de Barcelona ha participat en la realització d’onze obres artístiques consegudes per artistes com Francesc Llopis, Josep Maria Balanyà o Lluís Sabadell. Aquests creadors han residit durant vuit mesos a diversos instituts per treballar conjuntament amb els estudiants de manera regular i continuada al llarg de tot el curs i dins de l'horari lectiu. La col·laboració dels estudiants d'ESO és la singularitat d'aquest projecte, que vol apropar l'art contemporani als centres públics d'educació secundària de Barcelona, generant noves formes i contextos de creació. Tot i que aquest projecte va començar ara fa 3 anys, al 2009, no es va enllestir fins l'any passat, i no és fins aquest mes d'abril que s'ha inaugurat en forma d'exposició. Demà, 12 de maig, tal i com us hem dit abans, serà l'últim dia que la podreu gaudir. Realment hi ha obres per a tots els gustos. Aquesta diversitat es deu a que els seus creadors pertanyen a generacions, disciplines i tradicions artístiques molt diverses. Podreu veure construccions arquitectòniques, escultures sonores, instal·lacions videogràfiques i escultòriques, entre altres coses. Una de les obres més originals que podreu veure és la construcció arquitectònica que la Margarita Andreu va proposar a l'Institut de la Vall d'Hebron. La Margarita va proposar la creació d'espais afegits. Es tracten d'espais a la ciutat que s'afegeixen a qualsevol lloc construït, ja sigui un edifici, un mur o una cantonada, i que poden tenir moltes utilitats. Tant l'artista com els estudiants han treballat aquests espais afegits a partir dels espais i carrers del barri, l'arquitectura, les cases, els materials, l'urbanisme i també a partir del propi Institut de la Vall d'Hebron. El més important és que aquests espais s'ajusten al tipus de barri i al seu model social, aquesta mostra no només és una oportunitat única per gaudir d'aquests projectes artístics tan innovadors i peculiars, la veritat, sinó també per conèixer els seus, els seus processos perdó de creació. Si us heu quedat amb ganes de més, us recomanem que aneu a la Fabra i Coats, que es troba al carrer Sant Adrià número 18-24, i podeu anar-hi avui o demà, com vulgueu, des de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, i l'entrada és gratuïta, així que no desaprofiteu l'ocasió.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 doncs sí, avui comença la Festa Major del barri del Bon Pastor, que aquest any té un calendari amb activitats diverses, entre les quals destaquen les més tradicionals, com la inauguració de festa amb els grellers i capgrossos, el correfoc, la cercavila, els balls de Festa Major, els cans de vaneres i els focs d'artifici de clausura, que tindran lloc el 20 de maig, l'últim dia de les festes. Altres de les activitats que omplen la setmana fan de la Festa Major una celebració variada. Enguany, la tretzena edició de la Cursa Popular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 com titelles o curses de sacs. I atenció perquè no només el barri del Bon Pastor està de festa, sinó que eh, continuen les festes de la primavera de la Sagrera. Doncs sí, per aquest diumenge, que és quan acaben les festes de la primavera, doncs hi ha també molts actes també programats. Eh, els actes, per exemple, d'avui, eh, hi haurà una conferència de cuina sostenible, Eh, com conviure i cuinar de manera sostenible, això es farà aquesta conferència a la Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, que es troba al Camp del Ferro. Eh, a les 7 de la tarda es farà aquesta conferència, que està doncs, eh, organitzada i que va a càrrec de Daniel eh, Jansen, professor de cuina natural i energètica de eh, Montse Bradford. I en que és organitzada per la Biblioteca, la Sagrera, Marina Clotet i l'associació Cafu -ne. I avui doncs, també es realitzen altres activitats a la Sagrera, com per exemple a les 7 de la tarda a la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 2830, hi ha la inauguració de l'exposició Una Ullada per la Patagònia, a càrrec de Juan Ramon, el Guies i organitza l'Associació Fotosagrera. Avui també de 5 de la tarda, a 8 del vespre, a la plaça Massades hi ha una recollida d'aliments bàsics que organitza l'Associació de la Sagrera Esmou i que hi col·labora l'Escola de Música Barcelona Fusió. A les 8 de la tarda, plaça Massades, Música a la Fresca, amb l'actuació de Combo Sagrera Jazz, Combo Sagrera Destruccion i Combo Pep Sant Andreu. Organitza l'Escola de Música B. Salina Fusió. Després també a les 7 mitja, també al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca del carrer Martí Molins, número 29, hi ha un recital de Flors de Primavera i Poesia que organitza l'associació Nadir Barcelona i el grup poètic literari, i que hi col·laboren doncs, el Centre Cívic de la Sagrera i l'Ajuntament de Barcelona doncs amb el districte de Sant Andreu. I per últim, l'últim acte d'aquesta nit, a les festes de la primavera, és a les 10 i hi haurà l'inici i el final a la plaça dels Jardins d'Els. Es tracta del tercer cerc a de la Sagrera, organitzat per Dracs i Diables de la Sagrera, Col·labora en la Colla Gagantera de la Sagrera, l'Escola de Capoeira Angolarte do Mundo, i si voleu conèixer la resta d'activitats que es realitzaran aquest cap de setmana, doncs podeu entrar a la web d'aquesta mesura, que és www.rtv-gfm.com. Us convidem a gaudir d'aquestes festes de la primavera de la Sagrera. Però atenció, perquè no només hi ha les festes del Bon Pastor i les festes de la Sagrera, sinó que aquest cap de setmana podeu gaudir de la Festa Major de Navas. Aquest cap de setmana, la Festa Major tindrà com a protagonista la Fira Medieval que se celebra al Passeig Maragall tant demà com diumenge. Pel que fa demà, també es farà la nit jove, Naves, 2012, amb actuacions de diversos estils musicals i la tradicional botifarrada amb, eh, amb el ball del de, carrer Josep Estivill. Per diumenge a Naves doncs està programada la misa de Festa Major i la ballada de Sardanes, la Diada Castellera i la Gala de la dansa Catalana. El punt i final de les festes tindrà lloc a la nit amb la cantada de baneres a l'escenari central i el castell de foc-sup musical que es farà a la plaça Ferran Reyes. Més informacions a destacar a dia d'avui, doncs eh, podem dir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 Les obres per muntar un viaducte a la C58 provocaran el tall del trànsit nocturn als carrils d'accés a la ciutat de la C17 i de la C33 a l'alçada de la Ciutat Meridiana des d'avui fins a la nit del proper dimecres, eh, 16 a dijous eh, de maig. Segons un comunicat del Departament de Territori i Sostenibilitat per motius de seguretat viària, la construcció d'un carril bus VAO a la C58 a l'alçada de la Trinitat Vella requerirà el desviament de vehicles per rutes alternatives que estaran degudament senyalitzades. En tots dos casos, les afectacions començaran a les 11 de la nit i s'acabaran l'endemà, a les 530 i de la matinada. Us anirem donant més informació al respecte a través dels informatius locals de Radio Trinitat Vella. I ara un apunt eh, juvenil, podríem dir, que ja, doncs, està, ja ha s'ha realitzat l'impuls a la recerca jove 2012 de Sant Andreu.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 Parlem dels tres treballs. Doncs, un porta el títol d'Influeixen els colors de la terra en el canvi climàtic. Va ser realitzat per l'alumne Arnau Llorba Garcia, la tutora és Isabel Matia Cendra i l'Institut de Secundària Dr. Puigbert. L'altre treball també presentat va ser la Probabilitat, una realitat quotidiana de Raquel Rodríguez Ayer, el tutor és Oriol Busquets Prat i l'institut que ho presenta és l'Institut de Secundària Joan Fuster. I ara ens anem cap a la Sagrera perquè un dels títols presentats va ser precisament Un passeu per la Barcelona de Juan Mercè, Caligrafia de los Sueños, de Samia Aderduc. La tutora és Isabel Vall de la Sierra, i l'Institut de Secundària, doncs, el príncep de Viana de la Sagrera.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 El proper dissabte, 16 de juny, a la tarda, es farà l'acte de lliurament dels premis del certamen de ciutat i el lliurament de la publicació amb tots els treballs finalistes. Doncs des d'aquí, desitjar sort als diferents instituts de, dels nostres barris. Més coses a comentar-vos. doncs Continua la novena edició del FICA alçat,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 com una comèdia, una tragèdia musical, dansa, varietats... Una oportunitat per descobrir la feina d'aquelles agrupacions i entitats que estimen les arts escèniques i que dedicant el seu temps lliure a crear o desenvolupar projectes teatrals amb la il·lusió de poder representar-los a dalt d'un escenari. Doncs, tal com us dèiem, continua la novena edició del Ficat al Set i avui, a les 9 de la nit, la companyia Flox representarà Medea, una tragèdia i que representa una estrena per a aquesta companyia. Demà, a les 5 de la tarda, una altra estrena a l'escola de dansa Hermínia Espejo presenta Àsia, una obra que es troba entre la dansa i el teatre. Demà, a les 10 de la nit, el grup de teatre Amateur Casual Company representarà Rumors, una comèdia, i diumenge a 2.47 de, de la tarda la companyia La Trapa representarà el 30 d'abril, una comèdia que també representa una estrena per a aquesta companyia. I avui doncs, tenim dos punts d'esports. Un ens porta a parlar del 28è campionat de Catalunya Màster de Natació. Aquest dissabte i diumenge es disputarà la piscina Pere Serrat de la Rambla de febrer puig número 47, el 28è campionat de Catalunya, màster de natació, que organitza el Club Natació Sant Andreu per segon any consecutiu. L'any passat es va assolir el rècord de participació en la història dels campionats de Catalunya amb 546 nedadors i nedadores. L'any anterior era de 526 i es va batre fins i tot un rècord del món enguany s'ha incorporat un servei de massatges al llarg del campionat. Doncs eh, podeu gaudir d'aquest 28è campionat de Catalunya Màster Natació demà dissabte a les dues del migdia i diumenge a partir de les 9 del matí. I atenció perquè hi ha un altre punt d'esports, ens en tornem a anar al barri del Bon Pastor i és que arriba la tretzena cursa popular segona milla d'aquest barri. Doncs, hi sí, al barri del Bon Pastor celebrarà la tretzena cursa popular segona milla, coincidint amb la festa major d'aquest barri i organitzada per la Comissió de Festes del Bon Pastor. La cursa es realitzarà aquest diumenge i si voleu obtenir més informacions o fer les vostres inscripcions al Centre Cívic Bon Pastor, de la Plaça Robert i Gerard número 3, només heu de trucar al telèfon 93 31 47 947. I si voleu doncs, també un telèfon mòbil que és el 676-366-194. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, un, un programa en què estarà molt marcat per les diferents festes que es realitzen als nostres barris. Primer intentarem viatjar cap al Bon Pastor, després cap a la Sagrera, on es realitzen les festes de primavera, i per últim, però no menys important, la Festa Major de Navas, de la qual doncs, també us en informarem en aquest programa. Fem una pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit i dir-vos que ja s'incorpora amb nosaltres al nostre company Ivan Ibañez, que està per aquí donant voltes per l'emissora i, per tant, doncs, podrem comptar amb la seva presència també avui als nostres estudis. Fem una pausa i tornem. Gent ja buscant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 ilusiu Doncs així quan passa passa el bé So portes del no cel i res per molt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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i, eh, i d'aquí una estona doncs, podrem parlar amb alguns dels responsables de, de les diferents associacions de veïns d'aquí del, del, dels nostres barris. Doncs ara el que volem és parlar-vos sobre la consciència del canvi social en el disseny que arriba a l'Escola Llotja.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 Molt bé, doncs avui es tancarà aquesta exposició de cartells de 52 artistes i dissenyadors d'arreu del món amb el lema Agitadors de Consciència, gràfica compromesa, una mostra única de 160 originals amb imatges que, a més de la seva valu artística, estan creades per influir i agitar la consciència social mostrant el nou rol de disseny. Podeu gaudir d'aquesta activitat i avui hem de dir-vos que és l'últim dia. Per tant, si no neu avui, no, no, no podreu gaudir-ne.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 Novament farem una pausa ara mateix i eh, intentarem reprendre les diferents connexions que teníem preparades per al dia d'avui eh, per poder saber quines són les festes que podreu gaudir aquest cap de setmana. Ara fem una pausa i tornem.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 sal de mar i ni plena de Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Doncs, Dalí, com us informàvem, en començar el nostre programa d'avui. Aquest cap de setmana podeu gaudir de la festa major de Naves. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic, a la Carmina Gené. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Molt bé. Doncs s'espera una festa major, un final de festa força mogut, no?, aquest... Aquest esperem que setmana? sí, esperem que sí uh -huh. eh? Tenim moltes coses en projecte. Doncs explica'ns què és el que teniu preparat per aquest cap de setmana a les festes de Naves? Mira primer de tot t'haig de dir que ens acompanya un temps meravellós. Sí, un temps que ja sembla que tinguem aquí a l'estiu i això clar, ens ajuda molt eh? Perquè clar. la gent surt més al carrer. Exacte sí, sí. eh? Doncs sí. pues mira uh, si vols et diré uh -huh. puc parlar una miqueta o no? Sí, diguem. Sí? Uh -huh. uh, mira, el dia d'avui a la casa al la... casal de la gent gran de Navas fan una pel·lícula El discurs del rei, que uh -huh. és molt maca i val la pera de qui no l'ha vist la vingui a veure. Uh -huh. A les sis de la tarda, al carrer Josep Estivill, sí. entre Biscai i Ainaves, farem una exhibició de judo uh -huh. del club de Sant Andreu, que la gent que vulgui sí. pot participar, o sigui, ells portaran coses adients per uh -huh. fer participar la gent. Molt bé. A dos quarts de nou, sí. de dos quarts de nou a les deu, més o menys, el correfoc. Un correfoc que farem una mica pel barri. No el podrem allargar gaire perquè la Guàrdia Urbana no ens permet creuar la Meridiana. Ves. Però, bueno, farem tot el que podrem, eh? Aquí, Això a, a dos trobem. quarts de nou. A les nou sí. tenim un sopar popular. També al carrer Josep Estimill, entre Naves i Viscaia. Uh -huh. Un sopar popular que ens fan unes torrades de pa amb embotit, mmm, postres, hi una llauna de beguda ah, mira. per 5 euros. Molt bé. Acompanyats de bona música, que ve el grup del Cristian i Domènech, uh -huh. i ens farà una bona ballaruca. Ah, mira. Eh? Això avui, per, per, avui, avui la nit. Avui, sí. Avui la nit. Llavors uh -huh. ja ens passem el dissabte. Uh -huh. El dissabte, tot el dia de demà dissabte, al passeig Maragall, entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i Navas, tenim una gran fira medieval. Ah, mira. Uh -huh. però que la fan molt bonica eh? molt bonica i molt maca o sigui que també val la pena de... que us hi acosteu que ens ho passarem molt bé ah, exacte ja. <laughs> a les 10 del matí, una sardinada popular a la plaça Ferran Reyes on hi ha la parròquia de Sant Joan Bosco fem uh -huh. una sardinada popular tots uh -huh. hi esteu convidats uh -huh. això és gratis eh, també ah, a les 11 l'actuació dels Mossos d'Esquadra que ens venen, doncs, amb motos per fer pujar la canalla, mm -hmm. també ens venen amb cotxes... Antigament venien amb gossos i coses així, però ara em fa la feta que aquest any no podran venir. No eh? Perquè, clar, no els tenen en disposició. Mm -hmm. Bé, bueno, a les 12 del migdia de demà dissabte, repeteixo, balls de l'escola Rogers de Cerdanyola, mm -hmm. que cada any ens venen a fer una actuació magnífica. Una actuació, bueno, de, de ball modern, fan alguna de ball de saló, fan funky, funky, de tot, de tot. Un, uh, un espectacle que val la pena que el vingueu a gaudir d'ell. Això demà a les 12 del migdia. Uh -huh. Bé, bueno, uh, ens passem ja a la tarda. A la tarda, a les 5 de la tarda, fem una gran xocolatada. I amb els pallassos, els pipos. Tot això gratis, eh? Una gran xocolatada amb l'Indros i els pallassos. A les set de la tarda ens actuen les sevillanes de l'Associació de Veïns. Molt bon. I després, també de l'Associació de Veïns, també ens fan una exhibició de la dansa del ventre. Mm -hmm. Però, a, bueno, a mi com m'agrada molt, però, clar, per això m'agrada de ho vosaltres, perquè tota la gent que pugui venir, que vingui a animar. Bon. A les nou de la nit, farem? A la part de baix de la Meridiana mm -hmm. farem la nit jove al carrer Palència-Viscaia. Mm -hmm. Farem una nit jove amb tres o quatre grups que venen per fer la nit jove i ben divertida. Molt bé. Bé, llavors estem a les 9 de la nit a la el, al carrer Josep Estivill mm -hmm. entre Navas i Viscaia tornem a fer una botifarrada. Molt bé. Una, una botifarrada que cada any té molt d'èxit que per 5 euros ens donen botifarra, una beguda, una postre, i ball, cadires, taules per tothom, i també vindrà el grup Christian Domènech a fer a la ballaruca. O sigui, mira tu quantes coses t'hi dit, eh? Sí, sí, una darrera d'altra. Ja. <ríe> tu vols fer un, inter... un, un terme mig? O continuo amb el diumenge? Perdona, per diumenge? Està previst que hi hagi, a, a més de la missa de festa major, que també hi hagi un ball de sardanes i, a, i castellers, no?, també? Sí, sí, senyoreta. Uh -huh. Sí, sí. Comencem amb, recordant que també hi ha la Fira Medieval, uh -huh. al mateix lloc que el dissabte. Exacte. Uh -huh. A dos quarts de dotze, uh -huh. a la parròquia, fem una frena floral, eh?, aquest uh, és molt bonic, perquè hi ha molta gent, molta gent, i potser donem uns 50 rams. Eh? Els posem tots els peus de Sant Joan Bosco, uh -huh. totes les entitats del barri participen, i tots els veïns, i fa molt bonic. Es fa com una mica de processó per dintre l'església, i anem a entregar els rams uh, amb el Sant. Eh? Uh -huh. Llavors, a la, sortida, sí. a la sortida, a les 12, a les 12 fan la diada castellera al carrer Trinxant Joan de Garai. Uh -huh. eh, una, sí. una diada castellera que ve la colla jove de Barcelona i els castellers de Cornellà. Això a diumenge. Això a diumenge, Va. a les 12 del migdia. A la una, a l'escenari de sempre, al central, uh -huh. fem les sardanes, uh -huh. eh, que cada any també van tenint èxit. Sí. Això a la una del migdia. Aquí al carrer Josep Estimill entre Vizcaia i Navas. Uh -huh. Al mateix escenari, a les 6 de la tarda, ve les bars Gaudí a fer un gran espectacle de dansa catalana. Uh -huh. Perquè no hem d'oblidar lo nostre, eh? Clar. Vull dir que tenim sevillanes, dansa del ventre, tenim de tot, però també hem de tenir lo nostre. Clar. I aquí ens fan una bona demostració de la nostra dansa. Uh -huh. A les 8, a Vaneres. I a uh -huh. dos quarts d'onze per fer una bona traca final bueno. al Castell de Focs D'acord Què et sembla? De Unidor, do eh, la quantitat de coses que hi ha preparades per aquest cap de setmana Doncs pues sí, sí Tota la gent que vingui a gaudir de la nostra festa perquè val la pena A part al carrer tenim un ambient molt maco És un ambient com de poble Que això a mi em fa molta, molta il·lusió sí. perquè no es aconsegueix gaire trobar un ambient No hem tingut cap problema amb ningú ni amb gent jove, ni amb gent gran, tothom està content i tothom disfruta molt de la festa. Això uh -huh. vaig al carrer, eh? parlo, o sigui, per exemple, avui la nit hi haurà molta gent, doncs pues tothom es troba en els veïns i són carrers amples i que uh -huh. no hi ha la convivència que hi havia antigament, però a mi em dona un ambient de poble aquest tros de carrer, tota la gent que ve és molt ben rebuda i tothom se sent molt bé. Molt bé. Doncs esperem que us ho passeu molt bé aquest cap de setmana a la Festa Major de Navas i que participeu tota la gent que hi vulgui ser-hi, doncs que, que no s'ho perdi. Jo ho vaig dir l'altre dia que estàveu tots convidats, eh? Tots bon. convidats, els del barri i els que no siguin del barri. Bon. Jo m'agradaria sí, sí. agrair l'esforç que ha fet el meu marit, que mm. és el secretari, el, el tresorer, que és l'Albert certe, mm. Ha treballat moltíssim perquè tot pugui sortir molt bé i ens ha sortit molt bé. Uh -huh. Després també el secretari, en Juret Maria Coscó, uh -huh. eh? i el rector, que també ens ha ajudat amb el que ha pogut, a la parròquia, i totes les associacions... Bé, doncs, donar les gràcies uh, a tota la gent que ha participat en portar endavant aquestes festes d'anava. Sembla que s'ha tallat. Mm, ara el que faríem doncs, és escoltar una mica de música i continuem repassant algunes de les festes que hi ha preparades perquè cap de setmana tan... intens, vinga La informació més acurada del districte de Sant Andreu Ah tot un poc Molt bé, doncs tal i com us hem informat al principi del programa Continuen les festes de primavera de la Sagrera I perquè ens en parli doncs, tenim un dels responsables De la comissió de festes d'aquestes de primavera de la Sagrera Com és el senyor Agustí Camps, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, perquè ja queda només aquest cap de setmana no?, Per poder gaudir de les festes Ah, sí, concretament. Bueno, de fet, les festes de la primavera les hem anat eh, en, en un cap de setmana ja tradicionalment i vam començar aquí amb el pregó que vam fer a Ribonoff i a, a, a, a, a partir d'avui doncs, ja hi doncs, ja ha tot la, el seguit d'actes d'un d'operar fins al domenç o al vespre. Uh -huh. I quins actes podríem destacar perquè la gent s'acosti aquest cap de setmana a les festes de la primavera? Bé, bueno, una mica cronològicament doncs, avui podríem començar doncs, a les festes de les tenim a la plaça Massades un on un concert preparat per l'escola del barri. Uh -huh. uh, també tenim un recital de poesia en el centre cívic uh -huh. i després de la nit hi ha un cercatàs que és presentat per exemple, la, la col·lea de Diàpolis d'Espèria. Uh -huh. I així també hi ha a la biblioteca. Avui, diguéssim, les activitats de són de tarda a nit. Uh -huh. Perquè hem de dir que si hi ha un valor que hem de remarcar del que, del que estan realitzant les Festes de Primavera de la Sagrera és aquest valor solidari de recullida d'aliments bàsics una solidaritat que cal premiar Una de les entitats del barri que està treballant per aquesta solidaritat i per intentar que la gent necessita un pas més possible, que és la Sagrera es mou, col·labora amb nosaltres demà a les festes i també supefita i volem que siguis. a d'on podem concentrar més gent doncs, doncs, perquè la gent pugui fer aportacions d'aquests doncs, aliments bàsics que necessita el Banc d'Aliments i que després es reparteix doncs, a través de la Fesa de Cris-Rei. Doncs, uh, aquest, i al cap de setmana, què podríem destacar? Uh, demà al matí doncs, tenim una passejada pel nucli històric de la Sedera, doncs, uh, on la gent del Centre de Documentació doncs, procurarà doncs, fer a veure a la gent aquells detalls que moltes vegades ens passen per alt i que no, no, no, uh -huh. de tipus construcció. En el, a la tarda, doncs, hi ha una, una festa pels margots, a la plaça dels llibs d'ells. Uh -huh. Doncs a la década, tallers de diables, tallers de, de geganters, uh -huh. un ball de la Duca, i al vespre, doncs, l'acte doncs, més així, important doncs, serà el ball de primavera que farem a la plaça Masades amb l'orquestra or, Los Regatónics. Uh -huh. i que, bueno, doncs, en aquesta institució doncs, per convidar a, a tots, jovent i no tan jovent, doncs, que, que passi una nit quasi gairebé estiu, perquè està garantida que s'hagués de doncs, a, a la plaça Masagas. I avui també hi ha el Tercer Sarcatasques, oi? Ah, això mateix, el, a la nit, doncs, uh -huh. a partir de les 10, la Colla de Diables de Bàquia i de la Ferreta organitza aquest Tercer Sarcatasques en col·laboració en doncs, quatre establiments del barri, que, bueno, doncs eh, s'hi doncs, eh, ofereixen un preparatiu de degustació de fan unes tapetes mm -hmm. i així, i, bueno, i s'hi aprofiten per fer un cercavila. I el punt final de les festes de la primavera de la Sagrera, que és el que trobarem? El diumenge a la tarda, jo anava una cantada de corals a l'església, mm -hmm. feien també la cantada de veneres ja quasi com a últim acte així de, de públic per acabar doncs, amb un estatet pirotècnic, que també aquest any preparat la colla d'aquí a la Sagrera. Mm. Això seria a la, a la plaça d'ells i és el diumenge a dos quarts de deu. Molt bé. Doncs nosaltres, des d'aquí, l'única cosa que podem fer és convidar els nostres oients a, a sí. anar aquest cap de setmana a la sí. festa de la Primavera de la Sagrera i això, que s'ho passin d'allò més bé, doncs anant els diferents llocs on s'organitza aquesta festa, no? Sí, però bé, bueno, hem doncs, de ser agraïts nosaltres doncs, que ens pugueu donar l'oportunitat d'explicar al barri, als veïns del districte que, el que fem i que jo crec que si aposten aquest cap de setmana doncs, per, per venir al barri s'ho passaran bé es distrauran i, i passarem al mm menos -hmm. uns dos dies pensar en altres coses que a vegades doncs, també, també ens va bé. Uh -huh. Doncs sí, la veritat és que cal promocionar aquest tipus de, de festes perquè són festes que una mica sembla que s'estiguin perdent però que evidentment hi ha una gent darrere que la recolza i que aconsegueix doncs, que, que any rere any hi hagi activitats i que la gent s'ho doncs, passi d'allò més bé, si Sí, hem de recuperar una miqueta doncs, aquesta mica doncs, de amor que tenim pel patri i pels barris i, i aquesta miqueta d'autoestima, diguem-ho així, no? Doncs, eh, tot, tot ajuda, no? Doncs, eh, Reocupar-me tradicions i, en aquest moment, també això fomentar la solidaritat entre tots, no? Gràcies. Uh -huh. D'acord, doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i això, doncs, esperem que les festes de la primavera de la Sagrera, doncs, vagin d'allò més bé. De res, gràcies a vosaltres i com he dit, doncs, uh, esteu tots convidats a, a venir a les festes de la primavera. Doncs no ens ho perdran. Vinga. Gràcies. Molt, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Gràcies. Molt bé, doncs, ja hem parlat de les festes de Naves, hem parlat de la comissió de... hem parlat de les festes de la primavera de, de la Sagrera, amb el... Amb un membre de la comissió, com és l'Agustí Camps. I ara doncs farem una nova pausa i a veure que és el que trobem a continuació. Vinga, fins ara La va trobar a una sala mig buida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 Cuses per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 Aquest any l'actiu és el tercer que en alguns instituts barcelonins es du a terme aquest programa que involucra els nois i noies en totes les etapes de la creació de l'art, no com a espectadors, no com a creadors. Es tracta d'un programa que impulsà l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació, en cooperació amb l'associació ABAO-ACUC. Eh, el Conca també participa en el muntatge doncs, de la mostra i ja s'ha previst que fins al 2015 es facin més de 40 residències, segons ha anunciat el director de promoció dels sectors culturals de l'ICUP, Yusia Oms. Molt bé, doncs hem de dir que a la sala d'exposicions de la i es poden veure 8 obres, 5 de la segona edició i 3 de la primera. ...que ja es han a finals del 2010... ...a la Fundació Sunyol. Francesc Callopi va proposar als seus alumnes... ...de l'Institut Forpius... ...construir un petit iceberg... ...amb objectes a dins... ...que poguessin esdevenir arqueologia del futur. A continuació, el tros de gel... ...es va abandonar a la platja... ...i l'artista sonor Josep Maria Balanyà... ...en canvi, va treballar amb els alumnes... ...de l'Institut Joan Brosa... ...per construir una escultura sonora... amb material de rebuig de metall... La mostra, oberta fins demà, preinaugura la Fabra i Coats com el nou centre del contemporani de Barcelona. Quan aquesta exposició tanqui, continuaran les obres de la sala fins a Sant Joan, segons ha explicat Homs. Encara no hi ha, però, una data definitiva d'inauguració de la sala. Molt bé, doncs ara parlem de teatre. I si volem parlar de teatre i d'aniversaris, doncs que millor que parlar de la festa d'aniversari dels 15 anys de Clip Teatres? Demà dissabte a partir de les 8 del vespre podeu acostar-vos a la plaça de les Palmeres veniu a celebrar la festa d'aniversari dels 15 anys de Clip Teatres i actuaran Atomic Boy Blues de Blended Blues Company tan Tendrum i doncs, que animeu-vos a la festa de Clip Teatres que ja esteu tots convidats. Molt bé, doncs ara tornem a la biblioteca d'Innes Iglesias Can Fabra perquè allà continua aquesta demostració aquesta mostra Alter Ego, de superherois i les seves idades d'entitats secretes. A la secció de còmic de la Biblioteca Inaxilès i Escanfabra pots trobar l'exposició Alter Ego, superherois i les seves identitats secretes. Ja pots vindre a descobrir qui s'amaga darrere de la màscara. Molt bé. Doncs tornem a les biblioteques i hem de dir-vos que hi ha un directori d'autores i autors locals que podeu trobar a les biblioteques de Sant Andreu.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 I també, abans d'acabar el nostre programa d'avui, casa ja a la recta final, dir-vos que tenim dos vies de contacte. Un és el nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba Més coses a comentar-vos. Una parada de llibres de Sant Andreu, recap de fons per projectes solidaris.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 novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen només a un euro, una quantitat assequible gairebé a gairebé totes les butxaques. I ara ens anem novament cap a la Sagrera i és que ja trobem la nau Ivanov. La nau Ivanov us, us ofereix una convocatòria de residència a entitats. El viver de creadors de l'espai més multidisciplinari de la nau Ivanov, on conflueixen artes escèniques, art plàstiques, disseny, gràfic, fotografia...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 I atenció, perquè si sou joves, això potser us interessa. Eh? Perquè el que estan oferint les diferents escoles dels nostres barris és que els caps de setmana obren els seus patis escolars per a aquella gent doncs, que hi vulgui assistir. Espai de lleure i compartit. Patis oberts a les escoles, Baradó DoI Bé, Ramon Berenguer III i Bernat de Boil a Sant Andreu. L'escola Baró de Vivé, del carrer Tucumán, número 1, dissabte, té obert de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 de la tarda. L'escola Ramon Baranguer III, que es troba a la via Barsino, número 90, us recordem que heu d'entrar per la porta groga, eh, el seu pati està obert 17 de diumenge, 11 del matí, a 2 del migdia. L'escola Bernat de Boill, al carrer Mollerussa, número 1, està obert del dissabte de 10 a 2 de la tarda. Els horaris d'hivern i d'estiu estan subjectes a canvi d'hora i hem de dir que les nenes i els nens que hi accedeixen ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Però atenció perquè no només aquestes escoles són les que tenen els seus patis escolars oberts, també hi ha d'altres i hem de dir-vos que eh, podran gaudir d'un espai de lleure educatiu compartit. És el cas de l'Escola Iglesias, el passeig Torres i Bages número 108. L'entrada la, la teniu pel carrer 575 7595 i té obert el seu pati diumenge d 11 del matí a 2 del migdia. L'escola El Sagret també obert oberta al pati, eh, que es troba al carrer Costa Rica número 26. L'entrada és per la plaça Hispano Suïssa i el carrer Garcilaso. I el pati està obert diumenge d'11 del matí a dues del migdia. I hem de dir que els nens i les nenes que ja accedeixin ho han de fer sota la responsabilitat de les seves famílies. I una última escola, una última escola que també us ofereix el seu pati perquè us ho passeu d'allò més bé és el pati escolar obert al barri de l'Escola Pompeu Fabra. L'Escola Pompeu Fabra, al carrer Olesa número 19, té l'horari d'estiu als dissabtes, d'onze a dues de la tarda i de quatre a 7 de la tarda. Molt bé, doncs avui hem pogut gaudir de tres festes, una de les quals us hem parlat. Una, la festa major del Bon Pastor, l'altra, la festa major de Navas i també afegir les festes de Primavera de la Sagrera. Doncs esperem que tota aquella gent que es vulgui, vulgui passar per aquests barris doncs que s'ho passin d'allò més bé, gaudint de les diferents activitats que s'hi realitzen i eh, doncs donar les gràcies a l'Ivan Ibanyer, de la Cristina Penia i jo, a en Guillem Garcia per haver estat avui al nostre programa. I si us sembla, doncs ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda i atenció, bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau!